امامہ دہر تبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھی ابی امامہ باہری رضی اللہ عنہ قال وائد زکرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولانی ذکر کرشیو دعلاد حبیب دپارے دو سڑی ویدہ ہویا مثال پتور دو سڑی یادہ چی دا پخارج موجود د نبی علیہ السلام د زمانه نمخ کی یا راغی فوقات کی وګور خصلت صالح کیو حدیث را رواه کړل ده تلقاسی وای چې سوهی رسول الله صلی الله علیه وسلم کانا فی بنی اسرائیل احدہما کانا عالما واخرہما کانا عابدا رضی اللہ مالیوی گراشدار بنی اسرائیل یو دو شو مثال ذکر کئ احدہما عابد یو پر دی دروازو کې عابد عبادت وکول روجی او تہجد وکول ذکر و زکار وکول ځان له انفرادی تلاوت وکول وال اخر عالم نو بلا الله رسول صلی الله علیه وسلم سلم نه تاسو چې کمیا او غورا وکول نو الله عزیز ورته فضلوا لعالم الابر غور والد عالم علی ادناکم لَكَا غَرَا وَالِزْمَا پتاسو کې پيوه ما ملي باندې ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او بیا فرمایله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يوشك الله الله ملائك واهل السماوات و اسمانه والا و الا و الارض يزمكي و الا حت النملت في جوهرها تحتاك عتفشي ان النملته منسوب وای اوکا حتا جارشی نو حتا النملتی دیابا مجرور واعی اوی اقول پا کدامنے بعد محدثین ہوئی چھے ندی دے کی حتا النملتو کے رفم جائز دا چھے دا افتدائیت خدا اول قول مرقات ملال قاری رحم اللہ وی قرر چھے حتا دی دے کی آتے فضا حتا النملت فی جہرہا تردی چې میګه پخپل خپل شراح کې عالمی دین له دعا غانې کئ میږي پختو شراحونو کې علماي حق او ته دعا غانې کئ وحتل حوتا او تردی چې مې له وګو په ويخ کې ورته دعا غانې کئ لا يسلنون علی معلمین صالحین دای دعا غانې کوي هغه تعلیم ورکوونکو د خلق او ته چې د خیر تعلیم ور او خیر څه او سنت او جدي نسوخ چې د خیر تعلیم خلق کول ور علم د دین یا هغه چې پاغه مجاد د رجل نو ګور مارغان دارنګي پرندي دارنګي میان میږي د ټول ورته دعا غنه کوي علا معلم الناس الخير هغه تعلیم او ان کی تعلیم ور کو ان کی خلق او تدخر چې د خیر تعلیم ور کوي قران او سنت تعلیم چې دا عالم خوب او دا عابد عبادت برابر نه دی کېږي عالم خوب او دا الله شان یو عابد عالم نه هغه تهجد کوي ذکر اذکار کوي عالم او د کیږي خوبه د نیت نه ویرا شر د ما ولگرام چې بیا مطالعه کوم خلک لدین بیان کوي ویتان رحمت الله له رجا ته پوښتنه چې دا, دا عالم خوب دا عابد دا عبادت نه لږه ویاغورته مثال په چیروي کله ګورته ترکان راولې طالب له الرګی کار کن. نو کلا هغه اسباب د الرګی پښ شي نو کلا رنده نه لاس دي پاغي نیمه غنټه مولګي خدا مالیک ورلو چې ته خمار اندتي رول لنی روزته د لطنه یا تیري نماز کار را فار په دې عالم کې خوب کوي کنا نو د دعا خوف د عبادت دی عبادت نه زه کغوره چې د خوفم په دینیت کوي چې د مکیږي په بیا ورا فاسي چې قران او سنت وګوري مطالعه او خلقله بیان کی نو دا خو بند دې لري د فارغه جزال لقب دمکای او بیا مطالعه او خلقله دین بیان کی رواه هټر و رواه دارمیو روایت دې دا امام ترمذی رحم الله کړه او رواه دارمیو ان مقحول امام دارمی دا حدیث د مقبول رحم الله نن نقل کړه دد کونیو ابو عبد الله یا ابو مسلم او ایدا کابل بانچی کلا صحابه اکرام و حملو کا نو دے پکیت کی نیولی نو دا سقه دے, دے او احادیث دیر مرسلن ذکر کئی مرسلن احادیث ذکر کئی مرسلن احادیث دی صحابه اکرام و نا ذکر کئی نو مرخات و مرعات لیکلی چی مکھول کانا من سب یہ کابل کابل بانچی صحابه اکرام و حملو کا و رالی نو آغا قیدیان میدیان خامخا چی حملو کی غیقی نو ایمام داریمی دا حدیث دا حضرت مکحول رحمه اللہ نا ذکر کرے مرسلن ولم یذکر رجلان اواغا ذکر دو سڑوننے کرے وقال او پا حدیث کی فرمائی لی فضل العالم للعابدی غروال العالم فعبد کا فضلی علا عبناکم لکا غروال زما پتاسو کی پہ اما ملیبانی ثم تلا او زياده الله حبيب صلى الله عليه وسلم دايات مباركه لستهو انما يخشى الله من عباده العلماء ويشكيري گذ الله نا الله په بندگانو کې علما وسرد الحديث الى اخري نور حديث وي بيات اخره ذکر کړو